اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ينزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم وللله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين مكه اغطس كرام وشوا دسول خبي اوسول خد بیا کې چونکې داسې شرایتو چې باغیبان دی د ډیرو صاحبه او ل کې شکالو چې دومره دپ کررس هکر نه چې ت خپل سړی واپس کوغ ز به واپس کومته تبدیز مرې ل نه را ځې ب الله د الله کور دی واپس بزی را روان کلل به راې نو بیا اصحاب کله نو او صرف درې ورځې به تیرې نو صحابه ډېر تشويش کېږي نبی له سلام ته حق باندې دې د الله پیغمبر دې او بیا دم ردب کر صلح کوي د ځلونو کې ټول یو قسم خلجان پیدا شو او صحابه تیار نو دي ته چې دا سي جنگ دی وشي خوږي بداسي دب کر صلح غوونی شي الله جل جلاله جون که زړونه ده الله په کنټرول کې نو الله د مؤمنانو زړونه هغه مضبوط کلو ایماني په کې قوت کې کلو هغه مطمئن کلو او الله جل جلاله هغه د مخالفت د نبی اسلام نه هغه ساتل الله پرمای اول الی تعالی هغه ذات د نعمت تذکرام ده هغه ذات ته انزل السکینه چې نازل کړو اغ سکینت امنيت سکون وکار په قلوب المؤمنين په زړونه د مؤمنان اوس د سکینت څه شي بعضی سزونه هغه د علامات نه پیژنئ خبره ده له استاد ځان دې ساده او ایران غاړلې یو سيخت نه کوم ده خبره ده خبر له کنا یو خخکاری نه کنا یو نخخ کوي استاد ځان غاړلې نو مانا دا یخ موجود د دلیل پ دا دی چې تا سدرې ځ نه ما کوټه چولی دی نو سکنې هغه اسان نه خبر دا یو دا دی چې تعلوکې د زړه سره دی ځکه لا پر مییل په د زل کې ورواچولله خبر سرره که چې زلکې کم شک و شواتوغیرره وغره هغه ټولې خبرې هغه ختم می شوي ځکه زلو دا د بدن بایدشا دی او دا دا لپ کنټرول کړی شي کم تر په ته الله اړېره اړې دا الله په اختیار کې خبر زه انده الله نو جوړونو کې الله تعالی د سکینه را نازل کړه سکون او هغه سره پیدا شووا نو درېم تاسو ته پته نه لګي خو الله ذکر کړي د سکون دې سره پيدا وکړه دې سکینه سره پيدا وکړه نو الله پرمحي دا دې د پا روا ليزدادو ایمانا مع ایمانهم چې دوی اغ خپل یین سره نور یکنین سیوا کی کې دغ خپل ایمان سره نور ایمان سیوا کی ددی په زلوو کې ایمان مضبوط شي د الله معرفت مضبوط شي او چې کمم شک شوات پیدا شوی اغ ختم شي پیغمبر غمبر چې کمه پصله کړی ده با هغې مطمئن مطمین شي نوله پرمای لدادو ایمان هم مع ایمان چه سیوه چه ایمان دادی دی ایمان سا سیوه که دی لی ازدادو سیوه که دی ایمان ایمان لرا معای ایمانه سرا در غشت ایمان دا مثلا زن لیو اختلافی مثلا دا دا علماؤ ایمان که زیادت راضی و کن رازی خبر زند دار لجمهور شعی را فکحا محدیسین موتزلا دا غی دا مسلکتی امام شافعی امام مالک رحمت الله علیهم نقل امام بخاری رحمت الله علیهم چې ایمان کې زیادت راضي زمونږ ماتریدیه و زیادت ناراضي خدا ظاهرې غونډې اختلاف دې لفظي غونډې اختلاف حقیقی اختلاف نه اصل کې ایمان عبارت ده سنه ایمان د څه شي خبر ده اندل کنه لا حول ولا ایمان د ځلنه الله تعالی په جندل او منل دل سه جان کر ماننا. دا ایمان ده. اللہ کا ماد د دزلنا دا من الزان پر پویولو من دا ایمان ده. اوز کې کلوغن تا کمیم راشی زمنگا ما توری دیو اینو چه سو پرسنٹ که لگ نو بیا ها ته تا ذوان و اینو بیا هم ایمان نشد. او که ستر پرسنٹ رو سی دا نپی پرسنٹا غالب ده راکتا شی صرف زون شو، پچاس پرسند تراغی چه اللہ شتا نیشتا شو، پچاس پرسند نکتراغی نو بیا وهم شو، نو وهم ایمان نده، شکم ایمان نده، زون زون عالیب هم ایمان نده، سو پرسند ستادائی چه اللہ شتا دا احکامات و حق دی، کامت حق ده نو دا یکین ده، ایمان ده زمونږه امام س ما و دی کې کمی را بس ایمان ختم شلووندم کممی را د ټولو ایمان برابر دی ک پیغمبر ایمان دی او که د ایمان دی نو ایمان په دی مانا سره چې د زړ نه منل نو په دی کې کمی نشی شي رالی نه په کې زیاته نه ب ک کمی رالی شي او دا حضرات و چې ایمان کې زیاته او کمی راځینو هغې داسې قسمت د لایل پیشش کوي خبر د انندله بے زمونګه چې کوم ماتریدی دین او هغه دی, دی ایتون سره سکه چې وی زیاتین راځي خو زیاتې راځي خبر زہ دانداله نو دا یاد ساته تر ټولو مسله دا هغه بیاوی کیفیت کی, کی زیارت راځي خبر زہ دانداله کنه کی پیټ کې یو مؤمن دی بلوم یو جماعت ما دا لال ډ بنګوی خبره گئی او بل مټون غاړل راګه د جمی موزیو پر پرکس کلمہ کو یو مېل لا بلم د یو کې رسوخ ته یکی رسوخیت ته کیفیت کې زیادت ته کیف کې یعنی زمونږ ماتور اېدی په اعتبار د اعمال او په اعتبار د نور ضرورتو پدې اعتبار سره زیادت راتلشي په اعتبار د سوابو. خبر ده اندل یو صرف د موذن خبر ده بل د روزي رمضان خبر کړي زکات نه رمضان خبر کړي په اعتبار د علم نو پدې اعتباراتو زیادت راتلشي نفس ایمان هغه د ټولو برابر د ذکر ایمان کې کمې راتل الله کوفر ده یو سړي په 100% کې لغونت ذل کېدارا لکېدي شي چې دا پیسې د لارې د روغونې د بدنونو یا کېدي شي د قیامت نه نو کومره په گیم کمه راغ نو ایماني نشته ایمان له لړ نه کېام له کمه نه نو بهرال هغه وی زیادت رازي او دی وی زیادت ناراضي زمونږ د چې وی زیادت نه کمه ناراضي نو هغه په دک اعتبار وي د یو موزیه زیات راضی خو زیات راضی په نورانیت سره په اعتبار د اعمال سره په اعتبار د مومنات سره په هر حال دا یو اختلافي مسله را پری باندې طالبان مشت مشلې دي کتاب په درس کې باندې دی اغه پوره پویل دا ګران کړي خلګون ته کې مې ده اغه وي چې خبرشه بیا د لبنانې داګه یو دلیل موره قران کې مزه په زیات راضی د دې وجه دوړ فقره کې زیات راضی سو کوئی اصل کې زیادت زیادت او دا دلیل ہم دے دین نمبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ تو فرمیں جی ایمان کمی کی زیادتی کی نبی علیہ السلام وچ آ سڑی ایمان زیادتی کی تردی چ جنت تے داخل کی او کمی کی تردی ور ورت داخل کی خبر دا او دا سکی سماتنا دا نبی ا گئی استدلال کئی کوئی ایمان کی زیارت رازی بہرحال پہ اعتبار دو نورانیت چ یا پہ اعتبار دا اصل شو کوئی ایمان دے انسان ترقی کئی خبر دا ناں نورانی مجلسو کې کی کېنه د الله د معرفت تذکره کې د الله د یاد تذکره کې د جهنم جنت تذکره کې نسړي کې کې په اعتبار زرا بدلواله تبديلی چینجز راځي دغه وجه نه انسان بیا په اعمال تیاری تیاریږي په قربانو باندې مالی جنې قربانو باندې هغه تیاری راځي ولله جنود السماوات ولر دا دام یو قسمت تسلیدا الله د دا قدرت او طاقتوم بیان نه الله پرمې ولله جنود السماوات ولر دا دا بازي بازي لخکر د ځمکې او د داسمانو دا د دا. الله دی څنګه چې الله غواړی بعضې په بعضې مسللت کې څنګه چې د ال د مشر ته کا نو غسې الله کوې لخکر ال دی اس سوو شي کو امریک د هسم نه نه که الله غواړی ما ته با اوسله د وختې مسللت کړی د په دنیا ب ک د ال حکمت دی دا کاافران دا پیرانو داسې مسللت چې مسلمانان له چر نه ورته چې په چې زه وکو چې الله وختل نو ختم شو نس نا بوتر قیامت پرې نوم ختم شي نو اصل لخکر که د ځمکې دی کړه الله دا ټول د الله مقهور دی مغلوب دی د الله په طاقت کې دی کله الله وړي ختم به کی کله الله وړي یو پرشت پرې پوره کائنات باندې مسللت کی دا دا او پورا نو راغي یو دی سره پوره کائنات راځ خبر زه انده نو الله تسلی ورکړي چې تاسو پریشانی مکو اصل لخکر دی الله دی فتح بکیږي مکو پتا کیږي کی. اصل ګرانه نه ده تسلیم دا, دا ولی اللہ جنود سماوات والارد دا اللہ دا پر لخکر دا غسمانون دی والارد یا دزمک دی وکان اللہ دیا اللہ تعالی علیمن علم والا حکیمن حکمت والا لیو دخل نو ایمان زیادتی شي نو دا سلی جنت ترسی لکہ حدیث میں پیش کرد عبداللہ ابن عمر سی اینا میلی سلام تا زیادیگی او تردی زیادیگی جنت تسل ورسه. و اللہ ایمان سلسیوا کئی، سکینه سلسیوا کئی. وزنونو که ولی دا وجداد لیو دخیل المومنین چې داخل که مومنان سڑی والمومنات او مومنان خزی جنت انداز باونو تا تجری چی با ایگی من تخت حالان دی دا گینا الانهارو نهرون خالدی نفیا حمیشه بای پده ويكفر عنهم سيئاتهم الله بل رك داغين غناون داغ و كان ذلك اود داك عند الله و كان ذلك اود داك غناون لركيدل جنته داخليد عند الله بنزد الله تعالى بن فوزا كاميا بالو ترجمتها و خشه ده ان فتحنا یکینا الله <سؤال> پرمیمون پتح درکلی دا لکاتاتا فتح موبینا پتخ خکارا لی اغفر لک اللہ <سؤال> دی دا پارا بخنو کی اللہ تعالی تا تا ما دا آغسو تا قدما چی اولان دی تیرشوی من زمبی کا دگناستانا دخطاستانا وما او آغا تا خرا چی رستو دی مخ کې روس نه نه یم وَيُتِمَّ اللَّهُ كي و نِعْمَتَهُ مولله تعال تمام کې مخپعل کا پتابباندي وحدي کو هدا کتابته سررات مستقيمة دلارري برابو و سر كلله و, و دا دکله تعلاستا نصرنازي ظ داغاالبه زت توالله هو الذي الله تعاعزاتتنزل سقيته چېناازله کړړ د فی قلوب المومنینا پزلون دا مومنانو که لی از دادو دی دا پرچی دی سیوا کی ایمانن یا سیوا شی ایمانن پیت بار دا ایمانن. مهمنان سرد ايمان ایمان و لله جنود السماوات و خاص دالنا تالا دا پران دا بلچالا پران جنود السماوات والأرض لقرد اسمانونو دزمکو دي الله دي الله تعالى علي من علم والا حكي من حكمت والا ليدخل دي دا داخل کی الله تعالى المؤمنين والمؤمناتو مؤمنان سرد و مؤمنان جنت انده سباغونو ته تجریج بیگیبا من تحت اله انده دا غنا الانهار نهرونا خالدین فیها همیشه به پدیک و یو کثرن مواللا تعالی بلری کذینا سیاتهم گناونه د دوی نور جنت تبزی گناونه د تعالی لری مطلب دا نه پرشتي به جنت تنزی کوم جنت تنزی نری بنے ک میو دا غیبا گناونه می د کوم پرشتي جوړی دے نوشو وزن دے و غناونه بدی الله تعالی خپل مهربانی سره ختم کی چې کله وزن غالب شیدنی کو ويکافرهم الله تعالی بل ریکی د دوی نه سیئات هم غناونه د دوی وکانا ذالیکا د کامیابیان د الله پرستان الله باندې فوزا عظیمه کامیابی, کامیابی الحمد لله رب العالمین اللهم <سؤال> اهدنا واهد من وجلنا سفرا لمن اهتدي اللهم زيننا بزين اللي ما نجن اللهم صمنا في صلاتنا سب جل الخير الله راضي يا الله برحمتك وكرمك يا الله زم بيمن كي تركيرا ولي دم تركيرا ولي الله تش تراضيش تراضيش يا الله استاد رضا سرم الدنيا بسختي مجاهدين امدادك يا الله ومزبوتي كثني وتورسمي ا دې ته دي قسمت کې نه الله مغظمه کې نه لري یا الله ته په دې باندې هميشه د پردیس رواده کړی چې تاسو باندې سخت تکلیف مسلط تاسو باندې ذلیل تر قیامت یا الله ته ذلیل یا الله ته ذلیل مسلمانان دې خپل اخلاص کې الله راځي شو کولای نه سی کوول